і що моя дача з дачею його сестри поруч. «Випадково зустрілися», – пояснив тренер. Долину гул потужного катера. Пливли експерти-криміналісти. Скорич звівся, і ми вийшли на палубу. Радутний навіть не поцікавився, хто навів нас на слід, як ми розкрили злочин. «Да...» Коли все трапилося так, як він розповів, «То велику дурницю зробив цей чоловік, замислено мов майор, і прямо як навмисне переплелися ці дві справи. Завдяки Шулешко, додав я, коли б вона не викликала свого брата на 7 липня, Дмитрию Химовичу, скажіть, коли ви запідозрили радутно після розмови із кнехтом?» і коли ви повідомили про крадіжку якоря. Якор мене теж наводив на думку, що саме тренер причетний до зникнення Руслана. До того ж, Радутний у своїх свідченнях ні разу не вимовився, що вони відпочивали поблизу очерету. А Кнехт сказав, це настороживо. І останнє. Випадкова зустріч Радутного з товаришем Денисом, якому він дозволив узяти собі металевого карбованця? Я тоді помітив розгубленість тренера, а пізніше, сидячи під туєю, коли проаналізував усе те, у мене майнув здогад. Хто міг дзвонити матері Руслана і де знаходився труп школяра? Аж під вечір звільнився від роботи, коли призахідне сонце вже хилилося до обрію, Екзамен, як висловився скорич, я склав на відмінно, з мінусом. Мінус це мій недогляд на гарматній, коли я прогавив кисюру. Пройшов мимо статуї Венери, Аполона і Афродіти. Так, сюди й вчора ми йшли з радутним, і він захоплено розповідав про парусний спорт. Вчора. З того двору вибіг за м'ячем хлопчик у шортах. Я заглянув у двір. Круг, столу, юрмалися чоловіки. Звідти долинали хряскіт і вигуки. Забивали козла. На волейбольному майданчику теж не тихіше голосували діти. Вони грали у пекаря. Ставили на цеглину консервну бляшанку і палицею збивали її. Серед них помітив верткого, стриженого на голову хлопчика із строкатою хустинкою на шиї, одягнутого в чорні труси і жовту майку. Захоплені грою діти не помітили, коли я підійшов. «Денисе!» — гукнув, не зовсім упевнений, що то він. Хлопчик різко повернув голову. «Ходи сюди!» Спираючись на палицю, він підбіг, розпашилий, збуджений, нетерпляче косував очима на своїх товаришів коліна збиті, руки в подряпинах, ніс облущений. «І скільки разів ти поцілив?» запитав його. «Одинадцять», не без гордості відповів. «Ого, молодець!» похвалив. «А горло ще болить?» «Трохи дере, коли ковтаю». І він ковтнув слину. «За що той дядя дав тобі карбованця?» А він попросив, і я сказав у трубку, «Я вже йду». А там гавкала собачка, і якась тьотя питала, «Чи я не Руслан?» Охоче відповів і засміявся. «Є така казка, Руслани Людмила». Він пам'ятав казку. Вона закінчувалася щасливо. Знайти і затримати. Води до світанку грали в карти, курили і пили горілку. І коли котрись із них совав під столом ногами, то зачіпав порожні пляшки, які глухо дзвеніли. У кімнаті було сило від цигаркового диму. Їхні очі почервоніли від неспання їдкого чаду і вже недобачали масті на картах. Гра тривала доти, поки всі до копійки грошей не перейшли до підстаркуватого, дріблочолого з гачкуватим носом, зіжмакані купюри. Він згрібав зі столу брудними руками в одну купу, затискав їх у кулаці і запихав за пазуху картатої сорочки. За його повільними рухами слідкувало три пари примружених очей. Драблочолий спав на єдиному ліжку з обвислою сіткою, яка майже торкалася підлоги, скоцюрблений, наче складений удвоє. Його неголені щоки надимались, стовбурчились рудою щетиною і опадали зі свистом, випускаючи повітря. Другого тільнику з рукавами сон зморив за столом, і його кучмата голова покоїлась на руках серед консервних бляшанок, пляшок з-під пива тарілки, в якій залишилося кружальця помідора. Двоє розтяглися на брудній підлозі, на старих куфайках, спинами один до одного, і скидалися на сіамських близнюків. Вони дихали важко, з присвистом, наче втомлені тривалим бігом. За вікном зайнявся ранок, коли прокинувся один з тих, що спали на підлозі. Спершу він протер кулаками очі, Смачно до хрусту в лопатках потягнувся, Пригладив, наче приклеїв до вузького лоба чубчик І зиркнув на годинник. В його припухлих очах мигнув неспокій, Обсмикав зім'яту ляну сорочку, Глянув на дрібночолого і кучматого, Наблизився до столу,